Capitolul 55 A doua zi a fost dus la poliție și ar fi fost trimis pe loc în judecată dacă n-ar fi fost nevoie să fie identificat de un vechi ofițer de pe vasul închisoare de unde evadase odată. Nimeni nu se îndoia însă în privința identității lui. Campeyson, care avusese de gând să depună mărturie, zăcea pe valuri mort și s-a întâmplat că la vremea aceea nu exista niciun lucrător la închisorile din Londra care să poată depune mărturia cerută. În seara în care sosisem, mă dusesem direct la domnul Jaggers acasă să-i cer ajutorul, însă domnul Jaggers susținea că pentru binele prizonierului era mai bine așa și n-a vrut să recunoască nimic. Mi-a mai spus că era singura posibilitate, pentru că dacă martorul ar fi fost acolo, cazul se încheia în cinci minute și nicio o putere de pe pământ n-ar mai fi putut face nimic. I-am destăinuit domnului Jaggers planul meu de a nu-l anunța pe Megwitch ce se întâmplase cu averea lui. Domnul Jaggers m-a săpunit zdravân pentru că o lăsasem să-mi scape printre degete și mi-a spus că trebuia să alcătuim o petiție și să încercăm să recuperăm măcar o parte din bani. Însă nu mi-a ascuns că, deși pot exista multe cazuri în care nu se cerea confiscarea averii, de data asta s-ar fi putut ca lucrurile să stea altfel. Înțelegeam prea bine. Nu eram rudă cu proscrisul sau legat cumva de el... Nu-și pusese semnătura pe niciun act în favoarea mea înainte să fi fost prins, iar ca să o fac acum era prea târziu. Nu aveam niciun drept să ridic pretenții și în cele din urmă m-am hotărât și mai târziu nu m-am abătut de la această hotărâre să nu mi împovărez niciodată inima cu speranța deșartă de a încerca să capăt ceva. Se părea că existau dovezi că denunțătorul care se înnecase nădăjduise să capete o răsplată în urma confiscării acestei averi și că se afla în posesia unor informații foarte precise cu privire la afacerile lui Magwitch. Când i s-a descoperit trupul, la multe mile depărtare de locul unde murise și atât de desfigurat încât a fost recunoscut numai după conținutul buzunarelor, s-au găsit asupra lui, într-o casetă pe care omul o purta cu el, niște bilețele împăturite, al căror scris, era încă destul de citeți. Pe unul din ele era însemnat numele unei bănci din New South Wales, unde se afla depusă o sumă de bani, precum și denumirea unor proprietăți foarte importante. Aceste informații se aflau de asemenea și pe lista de proprietăți pe care urma să le moștenesc și pe care Megwitch i-o dăduse domnului Jaggers când era la închisoare. De data aceasta, neștiința îi folosi bietului om. Nu s-a îndoit nicio clipă că moștenirea mea se afla în siguranță, datorită domnului Jaggers. După un răstim de trei zile, în care urmărirea începută s-a întrerupt în așteptarea martorului, acesta sosi și dădu ultimele lămuriri trebuincioase pentru acest caz atât de limpede. Megwitch fu predat spre judecată în sesiunea următoare, care trebuia să înceapă după o lună. În perioada asta atât de întunecată a vieții mele, Herbert se întoarse într-o seară acasă foarte abătut și-mi spuse, Dragă Handel, din păcate, cred că va trebui să te părăsesc curând. Deoarece asociatul lui mă pregătise de mult pentru această veste, am fost mai puțin surprins decât se așteptase. Aș pierde un prilej unic dacă aș amâna plecarea la Cairo și, din păcate, dragă Handel, trebuie să plec acum, cât ai mai mult ca oricând nevoie de mine. Herbert?" Să știi că voi avea mereu nevoie de tine, fiindcă ai să-mi fii drag întotdeauna. Dar n-am mai multă nevoie acum ca altădată. Ai să te simți atât de singur. N-am răgat să mă gândesc la asta, i-am spus eu. Știi doar că stau cu el atât cât mi se îngăduie și că, dacă aș putea, aș sta lângă el de dimineață până seara. Și chiar atunci când plec de acolo știi bine că gândurile mele sunt tot la el." Tare îngrozitoare în care ajunsese bietul om ne impresionase atât de tare pe amândoi încât nu puteam să vorbim despre el pe șleau. Dragul meu," spuse Herbert, dăm voie să folosesc prilejul că voi pleca atât de curând, pentru că plecarea este într-adevăr foarte apropiată ca să te plictisesc puțin cu privirea la persoana ta. Te-ai gândit la viitorul tău?" Nu, fiindcă mi-a fost teamă să mă gândesc la orice fel de viitor." Dar nu poți să-l nesocotești. Crede-mă, dragul meu, n-ai voie. Aș dori să ne avântăm împreună puțin în acest viitor, atât cât putem să o facem în câteva cuvinte prietenești." De acord," am răspuns eu. În sucursala asta a firmei noastre, dragă Handel, avem nevoie de un..." Îmi dădeam seama că din delicatețe se ferea să rostească cuvântul potrivit, așa încât am adăugat. Un funcționar?" Da, un funcționar și nădăjduiesc că e posibil ca acest funcționar să se transforme în asociat, așa cum s-a întâmplat cu una din cunoștințele tale, tot funcționar." Ei, Handel, pe scurt, mai băiete, n-ai vrea să vii la mine?" Cuvintele ei Handel vesteau cu gravitate începutul unui plicticos discurs de afaceri, dar felul în care fusese rărostită îi dădea o notă fermecătoare, intimă și plină de afecțiune, așa încât, renunțând brusc la tonul de la început, îmi întinse mâna plin de sinceritate și îmi vorbi mai departe ca un școlar. Clara și cu mine am discutat de nenumărate ori despre asta, continua Herbert. Și chiar asta seara, draga de ea, m-a anunțat cu lacrimi în ochi să-ți spun că, dacă vrei să stai cu noi după ce ne vom căsători, o să facă tot ce-i stă în putință ca prietenul soțului ei să înțeleagă că este și prietenul ei. Ne-am simțit toți trei atât de bine împreună, Handel. Mi-am mulțumit din tot sufletul și din nou din tot sufletul, însă i-am spus că nu eram sigur că pot veni la el, așa cum îmi propusese cu atâta bunătate. Mai întâi, mintea mi-era prea ocupată să pot judeca totul la rece. În al doilea rând, da, în al doilea rând, în minte îmi stăruia vag ceva care va ieși la iveală la sfârșitul acestei povestiri. Dar dacă tu crezi, Herbert... Că poți lăsa problema deschisă fără să aduci vreun prejudiciu firmei, atunci poate o să mai stăm de vorbă peste o vreme." Peste o vreme," strigă Herbert, peste șase luni, un an." Nu, nu chiar atât," am răspuns eu, cel mult peste două-trei luni. Herbert părea nespus de încântat când ne-am dat mâna și mi-a spus că atunci poate să-și ia inima în dinți și să mă anunțe că urma să plece la sfârșitul săptămânii. Și Clara?" am întrebat eu. Draga de ea, trebuie să-și îngrijească tatăl câtă vreme mai rezistă, însă doamna Wimple mi-a spus confidențial că e pe ducă. Nu vreau să par nesimțitor, însă cred că ăsta ar fi cel mai bun lucru pe care poate să-l facă tem că așa e," spuse Herbert, și atunci am să mă întorc să o iau pe micuța mea, iar micuța și cu mine ne vom duce la cea mai apropiată biserică." Nu uita, draga de ea nu mai are pe nimeni Handel și nici nu studiază cărțile cu titluri nobiliare și nici nu știe cine a fost bunicul ei." Ce fericire pentru fiul mamei mele!" Chiar în sâmbăta acelei săptămâni mi-am luat rămas bun de la Herbert, așezat în diligență spre port, plin de speranțe minunate, însă trist și a bătut că trebuia să mă părăsească. Am intrat într-o cafenea să-i scriu clarei un bilet că Herbert plecase cu bine și că-i trimitea toată dragostea lui de nenumărate ori. Apoi m-am înapoiat în căminul meu singuratic, dacă mai putea aporta numele de cămin, având în vedere că pentru mine nu mai avea această valoare, iar în altă parte nu mai aveam altul. Pe scări m-am întâlnit cu Uemic, care cobora după ce bătuse fără rezultat la mine la ușă nu mai văzusem între patru ochi de la povestea dezastruoasă cu încercarea de fugă. Venise personal și în calitate de persoană particulară să îndea dea câteva explicații cu privire la acel eșec. Răposatul Compeyson, mi-a spus Wemick, aflase puțin câte puțin cam jumătate din afacerea pe care o tranzacționam și de la niște oameni cu niște probleme, unii dintre oamenii lui aveau mereu probleme, am auzit ce aveau de făcut. Am stat cu urechile bine deschise, deși mă prefăceam că n-au nimic și așa am prins că va lipsi câteva zile din oraș și m-am gândit că ăsta ar fi momentul potrivit pentru încercarea noastră. Astăzi nu pot decât să bănuiesc că asta făcea parte din politica lui de om viclean, prins să-i înșele pe cei de care se folosea de. Te rog să nu fi supărat pe mine, domnule Pip. Crede-mă că am vrut din toată inima să-ți fac un serviciu. Nici nu mă îndoiesc, Wemic. Așa cum și dumneata ești sigur și îți mulțumesc pentru osteneala pe care ți-ai dat-o și pentru prietenia dumitale. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Merge prost treaba, spuse Wemic, scărpinându-se în cap și crede-mă că de mult n-am mai fost atât de amărât. Mă gândesc câtă avere la purtător a fost aruncată pe apa sâmbetei. Doamne Dumnezeule! Iar eu, Wemic, mă gândesc la proprietarul acestei averi. Da, bineînțeles, spuse Emic, fără îndoială, nimeni n-ar putea să te condamne pentru faptul că îți pare rău de el și aș pune și eu la bătaie o hârtie de 5 lire ca să-l scot din încurcătură. Dar eu privez lucrurile în felul ăsta, deoarece răposatul Compeison era dinainte înștiințat de întoarcerea lui și fiindcă își băgase în cap să-l încolțească, cred că în niciun caz n-ar fi putut scăpa. Pe câtă vreme averea la purtător ar fi putut fi scăpată? Vezi, asta e deosebirea între avere și proprietarul ei. L-am poftit pe omic în casă să bea un pahar de grog înainte de a porni spre Walworth, Acceptă invitația. În timp ce sorbea cu porții, am spuse deodată, fără nicio legătură cu cele ce vorbisem înainte și după ce-mi păruse câteva clipe cam neliniștit. ce zice dacă mi-aș lua vacanță luni, domnule Pip? Cred că de un an de zile n-ai mai făcut așa ceva. Cred mai degrabă că de vreo 12 ani," spuse Uemic. Da, îmi iau vacanță. Mai mult decât atât, am de gând să merg la plimbare. Mai mult de atât, am să te rog să mă însoțești în această plimbare." Eram cât pe ce să-mi cer scuze, pentru că nu prea eram un tovarăș plăcut de petrecere în vremea aceea, dar Uemic mi-a luat înainte. Îți cunosc îndatoririle," spuse el, și știu că ești cam abătut, domnule Pip." Dar dacă ai putea să-mi faci serviciul ăsta, ți-aș fi recunoscător. Nu o să fie o plimbare prea lungă și o să pornim diz de dimineață. Să zicem că ar ține, socotind că luăm micul dejun pe drum, de la 8 până la 12. N-ai putea să faci o excepție și să vii? Îmi făcuse atâtea servicii, încât ceea ce îmi cerea era foarte puțin. I-am spus că reușesc să vin, că voi reuși să vin. Și el se bucură atât de mult încât mi-a transmis și mie bucuria. La cererea lui expresă ne-am înțeles să trec pe la castel la ora opt și jumătate luni dimineață. După aceea ne-am despărțit. Am fost punctual la întâlnire, am sunat la poarta castelului luni dimineață și am fost primit de Uemic însuși. Mi s-a părut mai protocolar ca altă dată, iar pe cap avea o pălărie foarte lucioasă. Înăuntru ne așteptau două pahare de rom cu lapte și doi biscuiți. Pe semne că bătrânelul se sculase cu noaptea în cap, căci, aruncându-mi ochii la el în camera, am văzut că patul era gol. După ce ne-am întremat cu laptele, cu rom și discuiții și eram pregătiți să ieșim la plimbare, spre marea mea mirare, l-am văzut pe Uemic că ia o undiță și o pune pe umăr. Ia uite, ne ducem la pescuit?" am întrebat eu. Nu," răspunse Uemic, dar îmi place să umblu cu o undiță pe umăr." Mi s-a părut ciudat, totuși n-am spus nimic și am pornit. Mergeam spre Cumberwell Green. Când am ajuns prin apropiere, Wemmick spuse deodată. Ia uite! O biserică!" Nu mi s-a părut că ar fi fost ceva deosebit, dar din nou am răspuns surprins, parcă anima de o idee genială. Hai să intrăm!" Am intrat. Wemmick și-a lăsat undița la intrare și am început să ne uităm în jurul nostru. Între timp, Wemmick își vârâ mâinile în buzunarele hainei și scoase ceva într-o hârtie. Ia te uite, fă cu el, o pereche de mânuși. Hai să le punem." Fiindcă mânușile erau albe din piele de căprioară și deoarece gura lui ca o cotie de scrisori era deschisă la maximum, au început să mă cuprindă puternice bănuieli. Bănuielile mele se transformară în certitudine când l-am zărit pe bătrân intrând pe o ușă laterală alături de o doamnă. Ia te uită? spuse Uemic, a sosit și domnișoara Schiffins." Ia să facem noi o cununie!" Domnișoara cea discretă era îmbrăcată ca de obicei, doar că, în clipa de față, era pe cale să-și înlocuiască mânușile verzi din piele de căprioară cu o pereche albă. Bătrânelul ducea la îndeplinire o jertfă asemănătoare pe altarul lui Hime. Totuși, domnul în vârstă întâmbina atâtea greutăți până să-și pună mânușile, încât Wemic a considerat că era nevoie să-l așeze cu spatele la un stâlp și pe urmă să se așeze în spatele stâlpului și să tragă de ele, în timp ce eu îl țineam pe bătrânul domn de mijloc, așa încât rezistența opusă să fie mereu aceeași și fără riscuri. Cu ajutorul acestui plan dibaci, mânușile fură trase pe mâini fără cusur. La apariția Dascălului și a pastorului, furăm cu toții înșirați în fața balustradei fatale. Credincios planului său de a face toate gesturile ca și cum nimic n-ar fi fost pregătit dinainte, Uemix spuse, scoțând ceva din buzunar, înainte de începerea ceremoniei. Ia te uită, un inel eu jucam rolul de însoțitor și cavaler de onoare al mirelui, în timp ce o femeie scundă și șchiopă, care deschidea ușile stranelor din biserică și purta o bonețică de finet pe cap, se străduia să se prezinte ca o bună cunoștință a dumnișoarei Skiffins. Răspunderea de a duce Mireasa la altar căzu în sarcina bătrinelului, care fără să vrea îl scandaliză pe pastor. Lucrurile se petrecuă astfel. Când pastorul spuse, cine aduce pe această femeie pentru a lua în pe acest bărbat, bătrânelul, care habar n-avea la ce punct al căsătoriei se ajunsese, zâmbi fericit și cu bunăvoință celor zece porunci. Atunci pastorul mai spuse odată, cine aduce pe această femeie pentru a lua în pe acest bărbat, deoarece bătrânelul se afla încă într-o stare de totală detașare, mirele strigă cu glasul lui obișnuit. Hei, bătrânelule, știi doar cine o aduce?" Iar bătrânelul răspunse foarte iute înainte de a spune că el o aduce. Bine, John, bine, băiete!" Iar pastorul făcu o pauză atât de sumbră la auzul acestor cuvinte încât pentru moment am început să mă că vom termina de oficiat cu nunia în ziua aceea. Totuși cu nunia a dusă la bun sfârșit și, la ieșirea din biserică, Uemic ridică capacul cristeliței, dădu drumul mânușilor înăuntru și puse capacul la loc. Doamna Uemic, mai grijulie cu ziua de mâine, își puse mânușile albe în buzunar și, și le trase pe cele verzi. Iar acum, domnule Pip spuse mic triumfător, în timp ce-și așeza undița pe umăr, dă voie să te întreb dacă își poate închipui cineva că ăsta ai o spăț de nuntă. Micul dejun fusese comandat dinainte la un local foarte plăcut, la vreo milă depărtare, dincolo de Green. Se afla acolo și un mic joc de biliard pentru cazul când am fi dorit să ne destindem puțin după ceremonie. Era plăcut să constați că doamna Wemick nu mai dădea la o parte mâna lui Wemick când el și-o adapta de ei, ci dea pe un scaun cu spătar înalt lângă perete, ca un violoncel în cutia lui, și îngăduia să fie îmbrățișată așa cum ar fi făcut și acel armonios instrument. Mâncarea a fost minunată și dacă vrunul din noi refuza vreuna din bunătățile de pe masă, Wemick spunea, Totul este prevăzut în contract, n-aveți nicio teamă. Am ridicat paharul în cinstea tinerei perechi, în cinstea bătrânelului, a castelului. Am salutat Mireasa la despărțire și am încercat să mă fac cât îmi puteam mai plăcut. Wemic m-a însoțit până la ușă și am dat din nou mâna cu el și am a murat bucurii. Mulțumesc, spuse Wemic frecându-și mâinile. Dacă ai ști ce pricepută e la crescutul găinilor, am să-ți dau câteva ouă ca să-ți dai seama. Știi ceva... Domnule Pip, spuse el în șoaptă, făcând mi semn să mă întorc, știi, toate astea sunt sentimente de la Woolworth. Înțeleg, nu trebuie să pomenesc nimic la Little Britain, i-am răspuns. Oemic aprobă din cap, după cât ai dezvăluit mai de ună zi, ar fi mai bine ca domnul Jaggers să nu mai afle și altele. Ar putea crede că încep să mă îmblânzesc sau mai știu eu ce.